Despre răsfăț Insul lui Pirpiriu, cu încheieturi șubrede, cu mișcări dezordonate, atrage atenția în primul rând prin ochelarii care, de atât a purtat, par crescuți direct din osul nasului. Impresia aceasta e sporită de faptul că una din lentile e spartă. Câteva ceoburi mai sunt înfipte în ramă, iar cealaltă, deși intactă, e întunecată de praf neclăit astfel încât ochiul din spatele ei se vede ca printr-un fum, fără viață. O sârmă oarecare, ruginită, leagă ramele ochelarilor de urechi, grosolan înfășurată în jurul acestora. Hiperbolicul T, cum autoironic îi place să se prezinte, nu-și scoate niciodată aceste ruine de ochelari care, obiect parcă al unui cult ciudat, au decăzut de mult din funcția lor utilă, fiind înălțați la rangul de simbol. Ochiul apoi al lentilei tulburi neputând fi folosit. Hiperbolicul T se orientează în lumea văzutului cum poate cu celălalt, peste globul umed al căruia cade o ploapă zbârcită, bătrânicioasă, într-un clipit des, uimit și suferind, ca la miopi. Mai mult însă decât ochii fusese schinjuite din cauza obstinației lui de a nu-și scoate niciodată ochelarii, urechile, cu totul deformate de sârma cu care erau legate, purtând întipărite dungile unor vechi rosături cicatrizate și pătate de rugină. Faciesul lui e spân și această caracteristică îi dă în ciuda celor aproape 40 de ani, o aparență stingheritor-juvenilă, care însă nu rezistă unei priviri mai pătrunzătoare, căci pielea, mai degrabă uscată a obrajilor, e brăzdată de o subtilă rețea de riduri. Spirit mobil și paradoxal, hiperbolicul T se distinge în lumea boemă pe care o frecventează, în afară de urățenia lui bine compusă, prin bizara lui tendință de a se autonega. Când vorbește despre sine, pune în formulări și în intonația vocii accente care merg de la ironia rea până la dispreț și la scârbă, astfel încât nici cel mai apric dușman și inteligent nu l-ar putea calomnia cu mai multă artă. Și într-adevăr, artă e termenul cel mai potrivit, căci hiperbolicul te, își dezvăluie sau își inventă o imagine monstruoasă cu secrete și ca tare savante implicații estetice. Multora însă, ambiguitățile la care dă loc comportamentul lui, le apar ca ieșite dintr-un conflict interior autentic, ca semne ale unei naturi scindate trage. Nimic mai greșit decât o astfel de părere, arată Zacharias Lichter, care îl cunoaște pe hiperbolicul T, din peregrinările lui prin Cârciun, unde îl însoțește pe Leopold Nacht. Acest om, spune Lichter, își torturează și își mutilează individualitatea nu ca să o piardă sau ca să o depășească, ci ca să o impună. În el lucrează resentimentul celor bolnavi de răsfăți care vor să transforme iritațiile lor de tip isteroid și micile lor pandalii lipsite de sens în forme ale neliniștii universale. Pentru un om ca el, până și monstruosul, nu-i decât un spațiu al răsfățului și al scabroaselor plăceri estetice. Mișcarea interioară pe care o lasă să se întrevadă purtările lui are ceva atât de duios și de nerușinat în ea, încât îmi un fel de greață amestecată cu milă. Un fel de greață care se preface în milă ca să se abolească, pentru că senzația ei este insuportabilă. Cazul lui este însă departe de a fi lipsit de interes. Privit de la o anume distanță și curăceală, el oferă o perfectă ilustrare a strategiei răsfățului. În genere, se crede că oamenii răsfățați aspiră spre confort și lux, ceea ce într-un plan superficial poate să fie adevărat. Cei care însă sunt afectați de forme mai grave ale acestei boli a spiritului pe care o numesc răsfăț, sunt în căutarea unor satisfacții infinit mai rafinate și mai odioase totodată, în tragic, în urât, în scălâmb, și așa, euforicii nu se pot răsfăța complet decât în tragic. Vrumoșii decât în deformitate, Aristocrații decât în mizerie și chiar în cerșetorie. Se produce astfel o estetizare a suferinței, a urățeniei, a sărăciei. O golire a lor de orice conținut spiritual, paralelă cu transformarea lor în simple instrumente ale unei retorici. Răsfățul corupe. Și meschinizează tot ceea ce atinge. Și vai, când mă uit la făptura strâmbă și voit grotească a hiperbolicului te, aproape că mi se face rușine de urățenia mea. Și când mă gândesc mai bine la el, mi se face rușine și de suferința mea. Iar sărăcia opera mea filozofică cea mai de seamă, îmi pare mai puțin substanțială chiar decât o vorbă goală.